Sahabet shokët e tij të nderuar të cilët e rrethuan dhe ate e ndihmuan atë në përcjelljen e këtij emaneti të Allahut të Madhëshëm, njerëzimit. Prandaj edhe neve sante vëllezër të, të nderuar, ë do të flasim dhe motrat e nderuara do të flasim për rëndsinë e, e, e mirë sjelljes tek besimtari, për rëndsinë e butësisë, moralit të mirë. Nëse dëshiron mëqen nga ata musliman të cilët pasojnë dhe kanë shëmbulltur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Fillimisht për të kuptuar rëndsinë e këtij tipari kësaj cilësie, kuptojmë edhe nga vetë ky ajet i Allahut të Madhreshëm, në të cilën fillimisht i dërguar Allahu xhala wala ja kujton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se ajo butsi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 Disa të tjerë do thotë janë mundu të sqarojnë do thotë më gjatë. Prandaj un pa humbur kohë do të ndalem në disa pika apo tek disa sqarime të cilat i kanë bërë do thotë këta ulema dhe filloj më së pari me thënien e Hasan el Basriut i cili kur u pyet në një rast se çfarë është do thotë husnul khuluq, që njeriu me pas moral të mirë dhe me cilëi mirë sjellshëm, ai tha se kjo do thotë që ai njeriu të jetë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 kështjelu shkurë të mirë, do thëtë të hasen në basri ju personin apo njeri ju se qëfar në nënkuptan të jetë i mirësjel shumë. Do thëtë i këtë të gjitha këtu cilësi në raport me njerëzit tjerë. Kurse kur është pytur <coughs> Abdullah i Ben Mobareku, Ai është mundu vetëm në tre fjalë apo në tre fjali të tregoj se kush është apo cili është ai personi i cili ka moral dhe është i mirësjellshëm me të tjerët. Ka thon hu bastul wajhi, ajheri i cili vazhdimisht e ka fytyrën e buzqeshur qarshit të tjerëve. Pra, nuk kallzon ndaj të tjerëve arrogancë, shpërfillje, ignorim, qoftë edhe me fytyrën e tij, por vazhdimisht i pret ata me me fytyrë me fytyrë të buzqeshur dhe të gëzuar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 kur është pytur se cilat jën ato shenjat e një personi që është, dhe thot, e, i mirësjel shumë, ka përmen me dhjetra sosh. Ndërto, ka than, aj njeri i cili është këthirul haja, që është shumë i turpë shumë, dhe i të tjere, pra ka marë, ka turpë, pas taj ka than, qalilul edha, aj i njeri i mirësjel shumë, është aj i cili në formë minimale ju bon kesh të tjere, dhe thot, në as një mënyrë e largon vetën nga shkaktimi të keqes të tjerve në përgjësi. Këthiru salah e kunder ta është nga ata të sletë u bënë vazhdimisht, dhe thotë mirë apo mirësi të tjerve, sa duku lisan, a njeri i cili e ka gjuhën të sinqert, dhe thotë nuk gënjen kur, qalilu l-kelami wa këthiru l-amel, a njeri i cili fletë pakë,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 i cili i i mallkon të tjerët, as ajë njeri i cili i shan dhe i ofendon të tjerët, jo e, e pastaj ajë njeri i cili bart fjalët e të tjerë, bart fjalët e njerëzve, nuk është ajë njeri do thotë i cili ë nuk u, u bën do thotë gibet të tjerëve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 Tregod me një rast në një hadith të sakt se një njëri që e ka pas emrin Mërwan ibn al-Hakkem al-Sulemi ka qenë njëri shoki Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam që e kishtë e pranuar islamil por banën të largë Medines, të thotë largë qytetit ku banën të pegamberi sallallahu alaihi wa sallam por kohë pas kohë e vinte e vizitante pegamberin sallallahu a.sallam mësante diçka dhe kthehejt e populli i ti dhe ua komunikante atë që e kishtë emsuar nga i dërguar i Allahut, lafdrimi dhe pacha qofim bitë. Dhe kështu në këtë form, me një ras vjen aj pas një kohë të gjatë të thotë në Medine dhe kur futet në qytet,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 tyre muajve qi kishte munguar tek pejgamberi sallallahu alejhi wasalam kto veprime ne namaz ishin te ndaluara dhe ky nuk e dinte dhe kur te shtiu do thot personi i cili ishte afër ti dhe tha elhamdulillah ku ia ktheu dhe i tha yarhamuk allah do thot at lutjen qi zakonisht i bëhet personi i cili tshin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 e mënyra se si duhet muslimani do thotë të jetë i mirë sjellshëm edhe me ata njerëz që nuk i kanë para sy është këto gjërat e, gjerat, e, e të islamit në mënyrën e faljes e kështu me radh të sillet me ta në formë të butë dhe t'u komunikojë të, komunikoj të vërtetën dhe mësimet në formën më të mirë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 prafërisht 70 kilometra dhe shkon në atë qytet dhe fillon kur hyn në qytet fillon do të thotë u aspigojnë njerëzve do të thotë shpalljen dhe banorët e Taifit as kësh e pritën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam jo që e ofendun e tallën po filluan do të thotë edhe fëmitë e lagjeve që të grumbullohen të, këta burrat filluan do thot, të thotë të grumbullojnë fëmitë e lagjes dhe u thanë atyre mblidh një gurales në përrogë dhe gjuaj një këtë njëri dhe në në qëmoni në formën më të, më të keqe. Dhe ashtu veprojnë dhe e përzenjnë pejgamberin sallallahu aleyhu a sellem nga ky qytet duke gjuajtur me gurë dhe duke rjedhur pejgamberit tonë Muhamedit, lafdrimi dhe pacha qofim bitë gjako nga trupi i ti del nga ky qytet dhe kur uh, del në, në jash qytetit dhe ullet në një vend për të pushuar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 me leku i kodrav dhe a i ka një mesaj për ty dhe i folë do thot me leku i kodrav mund ka urdhru Allahu qële që sot të jam nën urdhrin tën dhe nëse ti me urdhran që këto dy kodra të silat janë do thot njëra në njërën an të qytetit të taifit tjetra në tjetrën an nëse ti urdhran që këto dy kodra që ti bashkoj dhe ta fundosi tërsisht dhe ta humbin nga si përfaqa tokës këtë qytet atëre do t'ave prej këtë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 siç ka thon Allahu Xhela Ala në pejgamberin ton kemi shëmbulltyr, kemi yyrnek si thuat në gjuhën e popullit, yyrneku i onun edhe në këto veprime, edhe në sjelljen tona duhet më qenë kët. Nuk duhet më qenë yyrneku i on Muhamedit Sallallahu Alejhi Veslem vetëm në faljen e namazit apo në agjerimin e Ramazanit apo në kët e atë në adhurimet të cilat i bëm gjatë jetës ton, po vërtet yyrnek për neve Muhamedit Sallallahu Alejhi Veslem duhet më qenë edhe në sjelljen tona, edhe në veprimet tona, prandaj edhe duhet të lezojmë m historinë e pejgamberit sallallahu alejhi dhe selam që të mësojmë nga përvojat dhe nga ato ballavaçime të cilat i ka pasë pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem në jetën e tij gjatë në përditshmërinë e tij dhe si ka reaguar ai dhe si do thot i ka menaxhuar situatat e ktilla. Un do ta përfundoj të dhe thot këtë pjesë të emis emisionit siku është ndëruar edhe me një ngjarje të fundit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 Në këtë liber gjithashtu përmendëshin edhe disa sifate apo cilësi të pare të këti përgamberit që do të vjenë. Edhe kjo Zed ibn Sane të regon dhe të të thot, kur erdi Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam të, e, në Medinë,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 pranimi dhuratës dhe mos pranimi i sadakasit i jepej të dërguarit lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të. Pastaj do thotë shenja tës e ka pas do thot në shpinë pejgamberi lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të. Të gjitha thot vetëm një shenjë apo një paralajmërim nuk e kishte parë dhe doja ta vërtetojë edhe kët për me kuptuese vërtet a është ai pejgamber i saktë por ta shenjanë na ka, na kishte para lajmëruar pejgamberin jonë Musa alayhiselam. Ajo shenjë ishte se nga shenjat e pejgamberit ishte ajo se sa so më shumë që xahili ta apo ignoranti ballavaçohet me ignorantin dhe injeranti është atë njerëzi do thot me uhidhru ai asha shumë bëhet më i mençur dhe më i mendjem prët dhe nuk bëhet për e këtij injeranti që e ngacmon atë që për tu për tu hidhur e ai nuk hidhrohet pra kë ishte një shenj për të sin kishte para lajmrua Musa i alejsam për pejgamberin e arshëm për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe thot mundohesha ky sa Zedi Musane thot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 dhe Muhamedi sallallahu alajhi wasam i përgjigjet thot si ti kthej kur ne hem i marr veshje ato parat i mersh në kohën e caktuar ajo është do thot kur piqen hurmet në filan kopshtin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 arrinë do tëtë këtë shëmbëltyr të pejgamberit sallallahu alai usam, edhe arrinë me nëgjasu pejgamberit sallallahu alai usam në këto gjëra, atërë e, e, nuk duhet me qenë nga ata njerëzit që në veprimet e tyre, në sjeljet e tyre i te i kalojnë kufit, qofshin edhe nëse u bëhet ndonjë padrejtsi apo ndonjë u drejtohen atyre do thot u drejtohet atyre do thot në një fjalë e ran e pa drejt ai duhet mësin i qet dhe më u mundu me, me të i kalu atë me të but për arsyesë se kështu ka qenë do thot e, e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 e çfarë ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem në lidhje me atë hijamen e, e, apo në lidhje me këtë praktikë evremsevet i dërguar i Allahut lavdërimit dhe paqja qofshin mbi të e ka praktikuar këtë koh pas kohe në kok ose në ndonjë vend tjetër në trup dhe ka qenë praktika e tij që këtë ta praktikoj ditëve të bardha e, të muajit hnor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 me lutje kuranore ose me lutje profetike duatë e pegamere sallallallahu a.sallam, i fryhet personit i cili ka ndë një cytje apo ka ndë një magji apo ndë një mësysh dhe në këtë formë me bereqetin e asaj ati ledzimi që e bëjmë bëhet dhe thotë ndihmesa dhe largohet ajo cytje apo ajo magji e mësysh me cilën mundet të balavachohet një rio. Dhe këtë fillimishtë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 dhe e drejta është që pika njeriu të veprojë në këtë formë, vetë të fryj vetes, të bëj rukje vetes. Por nëse ka ndonjë në është në në ndonjë situat pak më të rëndë, ka shqetësime shumë të mëdha, atëherë edhe nëse vizitohet tek hoxha lart dhe hoxha lart të cilët merrën do thot me me me me rukje, i i lexojnë atë Kur'an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 Gjitha e boj një kytje. Ordra? Uh, Jom shkollë fillore dhe kom qërë shumë më bëllu, ama drejtorejshë a shkollës nuk më lejan. A uh, kanë ma gjina ata apo une që nuk po mund në vëpru kur dhjo? Mirë. Selam aleikum. Aleikum, selam. <coughs> Filimisht, motër e ndaruar, unë ju përkëzaj për këtë iniciativë dhe dëshirë të cënë e kini dhe lusë Allah në madrishë me ju forcu në këtë rrugë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 a ashtu siç mund të pretendoj dikush zoti e dimos miri ë pasi nuk kemi ndonjë telefonat kalojm do thot në një në pyetjen të cilat kanë ardë do thot në në Hello. po urna urna mirama mirama selam aleikum aleikum salam urna jeni Mune drejt për pyetje urna a ortbigim a detyrim në fërë në shumënë, në përqa familjen. Po? Nja. E dyta, është që në përgjësi i theja e shlame, di e që është theja e shlame. Po? Por, une me sa kom në gjuhë për e bëbës, për e dhezëve të bëbës, kur nuk orë dytërin i prindit me dytëruf minë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 të dhënër jemë. A i kanë shumë mjekët, ka hië, jë dalash, po ka hië për, përstejpëri. Që është pëthirën dëdën të unë ku jetë të jëne. Kamë rinë punën me shkatru familën, mund do, jemi munduane, apet që apet i kimi bashkua për hirtë familës, për hirtë njëve, apet e vazhdojnë të njëtën rrugë, më të dhënë familën, do më thonë nësi misë, Tidoj, si dojë, si kushërëni, këtë vazhimi ka lërgujë pej familjes. Shetë haram muzika, haram kjo, haramu nuk di që ka është halal. Ta i person. Pa, në regullë. Pa, morë, parasysh, ne mi dëtërumë për hatë të knipavët, mesave, rësit misorë, mësmeqat familjen, po për është një kshilë dhe, dhe pe joshë. Pa, në regullë. Mirë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 po falet, e nas po falem e na i na matë mirë. Dhe kjo forme gjykimit dhe nuk është e drejtë. Ose ti themi dikujt që na ndodhë shpesher me e mu, për shembul m'ka shkaktu në bisedat e ndryshme, kur flasin për ndonjë kushërithun, jo, aje është ekstrem pëse në ku ararit të punës, kur është të punu në, në venin e vetë, kur po thirë e zani gjumas, e len që atë pun që e ka dhe shkon i përgjigjes, shkon edhe e falë namazin gjuma dhe nuk r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 E, ekstrem, ekstrem, është dishka, dikush fanatik apo nuk është, nuk duhet të bëjmë var, e, duke enisur vetën të ne me ba kanar dhe mënë të gjanavë, se kjo bënë e kjo nuk bënë. Po kanar i këty në gjanavë duhet me qenë të thotë argumenti, duhet me qenë islami burimorë dhe duhet me qenë kurani dhe hadithi i përgamberi sallallahu aleyhu a sellem. Ta marëm si shemblë qështjen që e mjekrës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 Të nga mërt, ai ka mbot një rond gjithsej pse e ka lëshu, sahtuçi se ka lëshu, ai ka skurtu ndaj herë. Po, në rregull. Jo, vë... po ta më pyeso dhe. Do, shat, po, po, ordno, ordno, ordno. Për momentin. Pas a, a, a, a, a duhet zë mos lemon pasore me bojë më her. Në rregull, e kuptova më edhe kët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 pavarësisht a e kanë trajtu këtë si sënet të fort, të thotë që nuk duhet njëri të neglijaj, apo e kanë trajtu si vazjib, e kanë praktiku këtë,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 Salamu alaikum, mëhojsh. Aleikum, salam. Për dhatë e shpërblejës në aknaqës e sëtë ma e vërës. E kom në pyrëtje, e kom në dëshirë, kësë metë këtë në prishtimë du më po një rukje të një hojsh. Po? Pasë i që une nuk di me letë mu koronën në gjuhar abës, e kësha bo diqy shvëtë. Po? Por uh, nuk e njëfë asë një hojsh të cilin preferohet që bënë më shkuë dhe më bënë një ruk që nuk delë jashtë Korone. A kështë pos mundësi dyqyësh më ava në odhëm po. për këtë tunë. Në regullë. Në e... dhote që për lehetë. Edhe ty, fillim ishtë unë e thashtë në qështjen e fryrjes me Koran dhe Hadithe,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 A keni ju ndo uh, po. uh, një pythje? Po, një firënje. Po, orë në? Si duket na i ku kjo telefonat, nëse nuk kemi në një telefonat drejt për drejt, atëherë shkojmë në pythjet e, e, nga email adresat, tështë në janë bë,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 që mos me qenë ajo koha e gjatë që ju mos të falë një gjumëa, nëse mundën i me gjithë në një transport që të shkoni të zbrist, zbrit një poshë dhe të prezentani në falë një gjumëas bile më renda mujtë njëherë ose dyherë, ndoshta kjo do të ishte ma e drejtë. Zote i di dimës mirë. Kemi një telefonat të radhës. Alo? Alo? Selam alaikum, roze. Aleikum, selam. Po ata një piti, roze... E... I të cimë e shumë nga këto deset e, që pijapin edhe këto ukshila, që pijapin nga gjala tje. Po, dhe i sëtë shumë pa këmë dhe zhurat të ceremonive dhe varimit, që dhe më të na. Po? E, dhe më tha, ne kemi shumë popullat që deklarot që në më thimë mësliman. Po, në shumë një të të në nëhja nga mësli. Po? Tash, na në shumë e a faqë dhe natër. Tash, po ka shumë mendime në nërshme. Disa po thuinë që nuk banë, disa po thonë se ban. Ju jam gjithëmitë nësinë ndotat këto raste a po shkojnë me farmin xhenazën, marrni një pjesë nasi në mazli, do të thaj ndjeri nuk ka në mazli, apo ndoshta nuk ka nuk ka besuaj hiç. Ne von shajë respektin dashurën me zure produkt me marr pjesë këto po, vrimë. Në fodit tash ne apo bëjm. Dojmë... Okej, okay, selam po, alekum, falenderoj. Pyetja po, është e qartë, alekum selam, erhamullahu wabarakatuh.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 e lejohet më afal për shkak të rrethëranave që janë i kemi tek ne dhe nuk do të ishte e drejtë ne t'çojmë pluhur në kët ashtu siç ndoshta do të mund të thoshte dikush duke u mbështetur në disa sqarime apo disa shtjellime që i vajnë ulemat në librat e te fikut kur diskutojnë çështjen e lëndës namazit për arsye se këto rregulla dhe këto dispozita kanë bën për ata muslimanë dhe për ata njerëz të cilëve të cilët faktikisht e kanë kuptuar rëndësinë e islamit